Мовою юридичною називається хабар, злочин, неправомірні дії. А за хабар не дають чеків, розписок, довідок. Дають термін. Чим ближче до зустрічі з Маркіяном, тим тепліше ставало на душі. Марк оцінить, допоможе, порадить. Та закрадався якийсь холодок, посилений звичайним передранковим, а може, варто було розбудити посеред ночі Жанну. Хай би розділила із ними хвилювання, хай би перейнялася їхнім переляком, хай би відчула його серцем, шлунком, печінкою. Власне, переляк у першу чергу таки її законної дружини. Навіть найдетальніша розповідь не замінить особистих вражень. Потримтіла б вона разом із ними, зрозуміла б, скільки насправді коштують її шуби, сукні, прикраси, і подорожі до екзотичних країв. Врешті хай би сама потрусила гаманцем. Цікаво, ускільки б оцінила чоловікову свободу. Кабінет Маркіяна нагадував Смольний у день революції. Дзвонили одночасно всі телефони, заходили і виходили якісь люди. Зовні мало схожі на революційних матросів, переповитих кулеметними стрічками, але такі ж заклопотані і суворі. У повітрі висів навіть легкий дух тютюнового диму. «Відчиніть вікно, хлопці, тут задихнутись можна!» – потягнула носом революційну суміш Валентина. «Марку, ти що, палив?» Маркіян не заперечував. Це остаточно переконало Валентину в екстремальності ситуації. Якщо Маркіян торкнувся до сигарети, це ознака не просто біди, а катастрофи. «Ну, що у тебе?» Марк так і завмер десь між третьою і четвертою цифрами телефонного номера, який набирав. Є. Здавалося, це коротке слово стало чи детонатором, чи навпаки інгібітором якогось процесу, що відбувався у цій кімнаті всю ніч, поки Валентина влаштовувала перегони із прокурором на нічних дорогах. Маркіян поклав слухавку на важіль. Слава Богу! Торкнувся коміра сорочки, наче для того, щоб попустити кроватку. Та оскільки кроватка так і зостала з цієї ночі у шафі, а комір вже був розтебнутий аж на три гудзики, цей жест так і завозь біля шиї знаком полегшення. Валентина так і не зрозуміла до кінця усіх складних ходів комбінації, яку вибудували за короткі нічні години Маркіян, Журавський і Тонков – Зрозуміла лише, що її роль у ній чи не основна. Скільки заплатила, мала? Валентина назвала суму. Журавський присвиснув. Маркіян навіть не скривився. Тонков глянув з докором. Нічого, Валюшко, він поверне. Я на нього чорта натисну, пообіцяв Маркіян. Гадаєте, Руйку, чомусь виплило із минулого старе прізвисько. Доведеться тиснути, здивувалась Валя. На таку погань, як оцей твій Віктор, доведеться, згадаєш моє слово, скривився Маркіян. Ну, це ви вже занадто похопилася із обуренням Валентина. А побачиш. Дорога підозри і невіри. Цей папірець виглядав цілком звичайним. Таких можна знайти у власних кишенях чи сумці десяток наприкінці кожного тижня. Повсякденна річ. Зустріти у тролейбусі, на вулиці, на базарі, на... Та безліч таких місць, де можна зустріти давніх знайомих і записати номер телефону на клаптику паперу. Отак вирвати з блокнота перший ліпший клапоть і записати кілька цифр. Але таке... Номер тільки для тебе... Зустрінемося, цілую. І не на поспіхом вирваному клаптику, на фірмовому красивому листочку із золотим обрізом. Що б це означало? В Антуанетти ослабли коліна. Вона чомусь піднесла листочок до носа, а вже ж, як у поганому романі, пахтить парфумами. І навіть легко здогадатись, хто писав ці цифри і для тебе. Вона, вона. Ця жінка із очима, що нагадували цівки рушниці, вистрибувала у найнесподіваніші моменти їхнього з Маркіяном життя, вносила ноти тривоги і непевності, змушувала сумніватись, непокоїтись, збурювала спокій. Марно він запевняв щоразу,